tak už se škrábu strání plnou kamenů. A je mi fajn, vždyť každej z nich tu znám, mě tak stít na vodu z horských pramenů, tak mě to táhne zase domů k nám. Na horách večer se slunce v krvi utápí, i rána znám, jsou jak jabloň z jara bílí, už mi nic netrápí, a slzy na tvářích jsou jenom pot a kapky dešťoví, tak už se šrábu strání plnou kamení. Za chvíli sad mi z dálky zavoní, zůstanu stát u ho stavení, kde chladí stín těch bílých jabloní. Kolik je mylí, které záda už jsem ukázal, kolik je cest co vedli bůhví kam. Kolik je písniček, co na nich sen si naspíval, tohle je ta, která vedla mě schrán, Tak už se škrábů strání plou kamenů a je mi fajn, vždyť každý z nich tu znám. Mě tá tak řtí v dalvodu z horských pramenů, tak mě to táhne zase domů k nám, tak mě to táhne zase domů k nám.